نور الله نور الله نور الله نور الله الله نور الله هدينا والفرحه تحيينا والبسمه تغنينا اذا تونا مدشلون والقران وسنه الله سنيه صلى الله عليه وسلم ذا ازوي شنو الله تبارك وتعالى قدير اذا ارشا تسوين بيج بالله تبارك وتعالى اذا ارشا تسوين بيج اي تو يبيو دا كاجيمو يعني قد عليه الصلاه والسلام دو نشي برمه اصحاب برمهنا تبينه depois e ver cio bika cui se zao jihad ibn dirham nchi lousbi matum wirali da ush jan ya allah tabarak wa taala izat aksha swing bi swing zato izato dashlo da posani hadith bukhari da posani kalih salatu salam Pa je poslannik alaihissalatu wasalam rekao a'tiqha fa innaha mu'mine. Oslobod je jer je ona vjernica. Znači poslannik je pituo gdje Allah ona na nebesi. Poslannik je odgovor na to je bio šta? Pusti ona vjernica. Znači poslannik alaihissalatu wasalam je rekao da je vjernica. Međutim poslije toga, znači pogledajte, uh, srtu današnjeg vremena, znači postoji pravaca koji se pripisuju islam, znači koji ako kažeš da je Allah na nebesima, kaže da so od odšu kufru. Kažu da se što u kufru. Zašto? za to, što se znači, Allah određio mjestom. Vjerovatno kaže Allah govore. Sa tim se Allah određio mesto. Ako Allah određi mjestom, znači da Allah ograničen. Ako ograniči Allah, on je od što se Znači filozofija, znači suprotna priča. Da malo stvar kod Alasa čukto. I rekli su, znači pazite na čuknikama Akaidskim, da ko kaže da Allah fi sama ka fara, otišao je sa tim u sa određeni pravnicu dali od izbora da kaže i dobro ako im dođeš i kažeš hadisu Buhari kaže hadis da hadis kaže da je jel' dok kaže kaže to je hadis ahad znači nije hadis mutawatir Kaže, samo uakid uzme hadise koji su koji su mutawatir dobro onda ovo je drugi baš kaže ova kaže ova robinja bila gluho niema pogotovo ona sve što tumači koji kaže ova robinja bila gluho niema pa ti la posaniku ali salatu salat da kaže da su Da Allah iznad svi drugi božan pa kaže pokazala, pokazala. Gore pa je ravio pre nje ovo i tako da nije. Međutim, za nije posljednika, a.s.w., on je rekao na nebu, posljednji je krekao pusta na vjerca. Znači, posljednji je krekao ti kaže da je, je nevjeni ko tako kaže, da je Zato vidite pokuđenost ilmu ilke i tije filozofije, znači koja je ušla, koja je ušla u isto. Uglavnom, za nije posljednika, a.s., za vrijeme prvih halifa, za vrijeme ashab, dva leh Abdullah ibn Rawah, znači tevelki ashab kebi poznati pesnici, kaže wa faqa al arsh rabb al alamin, a iznad arša, gospodar aršeta, znači suo poeziji korisio, znači da iz razda Allah dželle šanuhu iznad arš. Pa do vremena, znači vreme četvorice imama Abu Hanife, Malik, Šafi, Ahmed, znači kada su ujam imam Malik učio, pa kaže arrahmanu ala al arsh istawa, se uzvisi, iznad arša. Pa kaže se uzvisi? Pa kaže se bila ki, Uzvisio se i gotov. Pa kaže ovo, pa ima malik naredio da se izbaci. Zato što je počeo puno, znači, jer imaju stvari, znači, da imaš granicu, znači, veruju tu, ostane, znači, ne ulaziš išto. Znači, tako je i gotovo, nema. Pa ima malik naredio da se izbaci, ježami. Imam Ebu Hanif, rahmatullahi aleyh, je upitan, Kaže, onaj ko kaže da ne zna je li Allah na nebu ili nebesima, kaže, onaj ko kaže da ne zna Allah, Allah, kaji, je li Allah na nebu ili nebesima, kaže, on je tušao u kufr sad. Čeho govori imama Ebu Hanifu, Rahmatu. Zašto? Kaže, zato što Allah je lišanom kaže Ar-Rahmanu ala Arši stava. Minnostivni se uzvisio iznad, iznad Arša. Zatim, čak do vreme eh, eh, od, od imama, znači, oni koji, koji su došli poslije koje pripisujete Saufu, kao što je šiha Bulkadri Jailani, znači od velikih imama, andaliske pravne škole gdje usvojuju oni kaže da Allah jalalu shanu izna'd arsha bi zaati sa svojom zaat znači pojavio se pojavio se čovjek koji se zvao Ja'ad ibn Dirham zapamti Ja'ad ibn Dirham i on sto godine po hidžri znači onaj čovjek Ja'ad ibn Dirham je prvi u historiji Islama koji je koji je osporio ili zanika wallahu ta'ala subhanahu ta'ala suvest pa da Allah jalalu shanu sanu ibrahima musao pa da Allah jalalu shanu ni uzma ibrahima za priyet pa je rekao Allah ne čuje, pa je da Allah ne vidi, tako da li. Znači, sifat uh, Allah i ta'ala. Znači, rekao je da to nije u sštini tako. Zašto, kaže, zato Allah je lešanu nam se obraća samo onako kako mi možemo razumiti. Međutim, Allah je izna toga da kaže da on čuje, da on vidi, da se on uzvisuje, tako da li. Ovo misljenje od Jaad ibn Dirhama je pravzao čovjek koji se znao Jaad ibn, ibn Safvan i proširio ovo misljenje. I potom e sektah Jihmiya se nazvala Jihmiya. I potetoga u mislini Lutalo, od Odove, Dov'o, Tezila, Dov'e, Sekte, Dov'e, Sekte. I tako da bi. Vžijuti izna tez nati se stiče Hronologoško kvej seka, na nati historija, prvi ko jednu su suvi mislini me je biho čojenko izazovu Jad ibn Dirham. I va Jad ibn Dirham je valija gae, u jednu kezni ko izkomi habzi ibn Zahe bi ubiho. Tako je znači za bairav. Znači za bairav. Znači za khalid il Qasri. Nači valija koji je rekao ljudima na dan Bayram, kaže Allah od vas primi vaše kurbane, a moj kurban će ovoga Bayrama biti čovjek koji se zove Jahab ibn Derham, koji je došao sa tolikom velikom namotari u Muslama da su i tu uraćani. Mada kom je predaje postoji nači, spurno, znači neki kaže da, da ali, mada je proširena, znači spomenuta u, u Akaičkim knijama. Uglavnom ovo Jahab ibn Derham je premo zao čovjek koji se zvao Jaham ibn Safwan, znači lahko vam da zapandite ova dva imina. Izato hadz zahabi su oni dio sir Nobela, nubala govorio čovjeku kaže mbtadi'un dalun kaženov kaže, novotar novo novotar abludil i na kraju kaže umro da kaže mata sene 105 godina po hidri nego kaže haneke propao 105 godina fodir znači tako je Borisio znači izraže kada su pitali kada su pitali novatari i zato Allah naredio sa kodra znači obavezno sari znači koje je obaveza čovjeku da poznaje znači da kažemo se vrati na govor salaf na govor prve generacije govor imama Bezheba, Ebu Hanife, Malika, Šafi, Ahmed, ne govora ashaba, ne govora kabina itd. Zato što u istinu, Subhanallah, ove notarije dolaze se stvarima, koji su na kraju krajeva smješne za čovjekov razum. Znači smješne su na kraju krajeva i kad abim za čovjekov razum. A islam je čist, islam je čist na stvari. يا لقاومي بالنفس انا قد درب السيفالي رو واجهت للموت سرا بين احراج الضلال